Část druhá Dohoda Kapitola desátá Teulal jsem se lesem, šílil jsem bolestí. Trvalo dlouho, než se má prastará duše, dostatečně spojila s novým tělem, abych mohl přemýšlet. Mojí první souvislou myšlenkou bylo, že umírá Tělo bylo poškozené. Zranil jsem se při svém běsnění. Další myšlenkou bylo, že se nechci vrátit do pekla, kam patřím. Moje vzpomínky byly poškozené, ale tohle jsem věděl s jistotou. Smrtelníci museli jíst. Teď jsem byl smrtelníkem. Proto jsem ulovil jelena, zlomil jsem mu vás a snědl trochu syrového masa. S krvácejícím zraněním na hrudi mi to samozřejmě nepomohlo, ale byl jsem na život teprve pár hodin, tak mě nic lepšího nenapadlo. Tak tohle byl život. I ten jsem nenáviděl. Postupně jsem slábl, běh zpomalil v chůzi, až jsem upadl a plazil se až do úsvitu bahnem. Téměř mě přemohla ztráta krve, když nad obzorem vyšlo slunce. Nikdy jsem nic takového očima neviděl. Dojalo mě to. Nechápal jsem krásu a majestátnost, ale rozuměl jsem hanbě a výčitkám. Tohle měl být můj svět. Měl jsem být člověkem. Měl jsem se narodit ženě, žít, umřít a sectí se vrátit. Měl jsem být součástí plánu. Ale já to zahodil, když jsem válčil se svými bratry. Neustálý vztek, který jsem cítil krbelům i věrným, nahradila nenávist k sobě samému. Nemohl jsem to vyčítat nikomu jinému než sobě. Peď se má krátká smrtelná existence blížila konci. Zemřu v bahně, a moje duše bude vykázána zpět do pechla, kam patří. Tak jsem tam ležel, umíral, sledoval jsem východ slunce nad světem, který mohl být můj, kdybych nebyl tak pišný. Poprvé jsem pochopil, proč si zasloužím stvořitelův trest. Tohle mělo být pro mě, ale já to zavrhl. Kdybych to mohl změnit, udělal bych to. Ukázalo se, že musíte mít srdce, aby vám ho něco zlomilo. Nerozuměl jsem pocitům. Poprvé jsem něčeho skutečně litoval. Tehdy jsem uslyšel hlas. Nebudu opakovat, co mi posel pověděl, když jsem tam umíral v blátě. Ta slova nejsou moje, abych je opakoval. Nejsem toho hoden. Přesně tak, tajný. Můžete si trhnout. Obecně, hm, no. On mi učinil nabídku. Věděl, že nejsem jako ostatní padlí, netoužil jsem zničit plán, nechtěl jsem moc a slávu, byl jsem dost silný, abych si našel cesty do světa smrtelných. Přestože jsem již nebyl poháněný zlem, nikdy nepochopím dobro. Přestože si nikdy ne svojím lásku, milosrdenství, laskavost a další důležité lekce plánu, byl jsem jedním z největších válečníků zástupu, proto můj talent nesměl být promrhán. Kde dětem lidstva jsem měl rozpolcený vztah, ale většina věcí, co si najdou cestu do smrtelného světa, ať už vyvrženci z předčasí nebo nájezdníci z jiných světů, bude chtít lidem ublížit. Dohoda, kterou mi on navrhl, byla prostá. Budu si moci ponechat smrtelnou schránku, kterou jsem ukradl, ale jen když ji použiju jako zbraň proti nájezdníkům. Jednoho dne bude mé tělo nezvratně zničeno a pak budou mé úspěchy poměřeny s mými hříchy. Do té doby budu dostávat rozkazy, které budu bez otázek plnit. Bez ohledu na to jsem věděl, že nebudu nikdy hoden vrátit se na výsluní. Pro můj druh nebylo vykoupení. Nebylo to možné. Nečekalo mě žádné nebe, ale dočasně se budu moci vyhýbat peklu. To mi stačilo. Souhlasil jsem. Jestli jsem od té doby dohodu dodržoval. Hm, většinou. Před třemi dny ve zprávách znovu ukazovali jeho fotku. Franks vzal dálkové ovládání a vypnul zvuk. Pořád ta samá zmanipulovaná mediální masáž u PKM. Byla tak předvídatelná a únavná, že by to klidně mohl napsat sám. Vrátil se ke sporáku a zamíchal hrnec plný zelené kaše. Kuchyňskou linku pokrývaly skleněné kádinky, Bunsenovi kahany a ingredience. Další várka elixíru už byla skoro hotová. Doufám, že mi tam nevaříš pervitin, zavolala z obýváku lana. Tohle místo se mi líbí, luxus mi svědčí. Poslal lanu, aby většinu ingrediencí nakoupila na různých místech. Pár přísad bylo vzácných, a pokus o jejich koupy by upozornil STFU, ale Franks myslel dopředu a měl jich zásobu v kufrech od trpaslíků. Jeden z nich ležel otevřený na stole. Franks vytáhl pytlík plný sušených můr. Šlo druh žijící v Německu. Několik jich vysypal na prkínko a začal je porcovat nožem. Ne, že bych něco měla proti vaření pervitinu, ten seriál miluju. Sukuba ležela na gauči, četla si v časopise People. Vzlédla k nyní tiché televizi. Zase je to o tobě, jsi hvězda, randím s celebritou. Sukuba měla velice podivnou definici randění. Dál sekal hmyz. Ta fotka ti teď není ani trochu podobná. Franks se ohlédl. Jeho průkazová fotografie z UPKM by jim teď moc nepomohla. Poslední dny strávili poškozováním jeho obličeje a pak ho nutili uzdravit se zbytky elixíru. Dostatečně si změnil strukturu kostí, aby už ho v davu nepoznal program na rozpoznávání tváří. Lana mu pomáhala. Měla dobré oko na lidské proporce a jistou ruku. Podezřívali ji, že si opakované přerážení čelistí nosu a lícních kostí paličkou na maso a přesouvání úlomků na nová místa užívá. Pokusila jsem se zdůraznit tvou přirozenou možnost. Mohla bych z tebe vymodelovat sexy bestii, ale ne, ty musíš hlavně zapadnout. Jakoby to s tvojma širokými rameny šlo? Mám ráda tvoje ramena. A tvoje ruce! Mňám! Ale hodili by se ti nový hlídka. Co třeba tenhle chlap? Lana zvedla časopis. Byl tam článek s nejkrásnějšími lidmi světa. Má úžasný hlídkový svaly. Kdyby zemřel, už by ty úchvatný nohy stejně nepotřeboval. Mohla bych zařídit menší nehodu. Ne! Ale no tak, Franksi čemu je mít vyměnitelný části, když je nemůžu měnit kvůli svýmu pobavení? Jsi jako můj osobní pan Brambora, svalnatý, supersilný, neúnavný a soustředěný pan Brambora, kterému by se hodila nová lípka. Přestaň nakupovat, nařídil Franks. Ale ty nohy jsou jako vytesaný z mramoru. Pro smrtelníka je jich škoda. Povzdechla si a vrátila se k časopisu. Franks nasypal nasekané můry do kaše. Za ta léta uvařil tolik várek diplova elixíru života, že by to zvládl i ve spánku, pokud by někdy spal. Brzy bude hotový a pak se bude moci vrátit zpátky do práce. Vzal kádinku s kyselinou a přilil ji do hrnce. Směs zmodrala. Ty mě zase opouštíš, Franksi? Neskoušej to popřít. Poznám to. Samozřejmě, že odcházel. Potřeboval dnes v noci kontaktovat Majerse. Frank z toho laně o nemeze zřekl dost, aby pochopila vážnost situace. Někdo musí poslat kursta zpátky do pekla. Ty v žádném případě kursta dnes vládneš. On je jeden z nejlepších. Vstala z gauče. Sukuba toho na sobě moc neměla, jen něco nařaseného a průhledného, ale to u ní bylo normální. Přišla do kuchyně na špulilarty. Ty nechceš odejít. Ty lidem nic nedlužíš. Budeš se je snažit zachránit, i když tě loví jako zvíře. Nebuď idiot. Lana o dohodě nevěděla a nikdy by to nepochopila, i kdyby jí o ní pověděl. Byla to naprosto sobecká osoba. Sukuby byly nižší stvoření, příliš zahleděné na vlastní uspokojení, aby si promyslely následky svého povstání. Často proklouzly trhlenami, získávaly smrtelnou formu přiživováním se na nejzákladnějších lidských emocích. Nebyla válečník jako kurst. Představa sebeobětování a vykoupení základu dohody se vymykala jejímu chápání. Já nejsem idiot. Málem si mě ošálil. Obmotala mu ruce kolem pasu a přitiskla se mu k zádům. Hřála. Přiznej, ta Hluboko uvnitř víš, že mám pravdu. Lidé jsou ještě sobečtější, než jsme bývali my. Využili mě a tebe využívají ještě delší topu. Teď už jsi použitý zboží a tak tě zahodili. Cítil na zádech její dech. Možná. Kurs si najde způsob, jak jsem přivést pekla celou armádu. Lidstvo bude rozdrceno. Pak nastane naše chvíle. Je to vážně tak špatný? Ano. Ty jsi měl pro lidi vždycky slabost. Tolikrát ti ublížili, když se je snažil ochránit, a stejně tě nikdy nepřijali. Počkat, pravda? Pár smrtelných žen se do tebe zamilovalo. Jak to vždycky dopadlo? Sakra dobře věděla, jak to vždycky dopadlo. Přesně tak, chlapáku, vždycky jsi pro ně byl monstrem. Jejich životy jsou krátký, zmatený a zbytečný a nic, co uděláš, to nezmění. Nechoď, tohle je problém lidstva, ať se o to postarají sami. Ty patříš ke mně, jsme dokonalý pár. Nikdy se nenudím, když si poblíž a já nudu prostě nesnesu. Postavila se na špičky, kousala ho do ucha. Dokonce ani nesála krev. Zůstaň se mnou. Dovol mi, ať tě učiním šťastným. Nepokoušej mě. Jsem pokušitelka, tak už to se mnou chodí. Jsi v tom dobrá. To si zatím nic neviděl. Budík zazvonil. Elixír byl uvařený. Franks slanu okamžitě se třásil a sundal hrnec ze sporáku. Stejně odcházím. To ji vážně naštvalo. To jsem jako tvoje démonická holka na zavolání? Franks uložil zbývající přísady zpátky do kufru. Tahle část byl tvůj nápad. Já jen potřeboval někoho, kdo mi nakoupí a pomůže s chirurgií. Nechceš, abych ti ještě udělala sandvič? Vyprskla na něj. To by bylo milý. Franks zavřel kufr. Udělej mi ho na cestu. Sukuba vztekle zavří skala. Oči ji a na konci prstů jí vyrazily černé drápy. Ty hajzlé! Franks nechápal, proč na ženy takhle působí. Jsme vyrovnaní. Měla by se schovat, než tohle skončí. Kurs zničí každýho, kdo mi pomáhal. Tuhle část si mi měl říct úplně nejdřív. Byla by to slušnost. Asi ano. Bylo zvláštní, že mu nedostatek slušnosti vyčítá sukuba. Jsi parchan bez srdce, Franksi. To nebyla pravda, měl dvě srdce. Díky za tvoji pomoc. Nečekala, že jí poděkuje. Lana byla pořád naštvaná, ale zatáhla zuby a drápy. Dobře, běž a nech se zničit. Uvidíme, jestli pro tebe uroním slzu. Vezmi si svůj slysa a vypadni. Odsupěla pryč. Opatrně, aby nepřišel ani o kapku, Frank spřelil elixir do termosky. Lana vystrčila hlavu spoza rohu. Doufám, že vyhraješ. Korst je kretén. Můj společenský kalendář je plnej. Apokalypsa by mi zkazila styl. Na duše vysávajícího démona nebyla Lana až tak zlá. Něco mám, Všichni v kontrolním centru nastražili uši. Strykn přistoupil k nadšenému počítačovému Geekovi. Rychlý pohled na obrazovku mu potvrdil, že poslouchal záznamy zachycených mobilních hovorů. Co jste našel? Pip pro jedno skupinu lovců! Geek zmáčkl tlačítko a dal hovor nahlasitý od poslech. Podle hlasu poznal Rika Armstronga, ředitele konzultantů paranormální taktiky. Je to ta, co si myslím? Samozřejmě šáku. Žena měla velmi vzrušující hlas. Doslechla jsem se, že si ve městě. Preč jsi mi nezavalal, Strikný poznal. Lana. Dík k němu vzhlédl. skbá. Už před lety získala svoji výjimku z Fonasilu, tak zmizela z radaru. Co chceš? Chtěl vědět Armstrong. A pamatuješ na minulé léta, když jsme se potkali na večírku? Si skvělý tanečník. Krásně jsme si to užili. Určitě bychom se měli znovu sejít. Když jsme se sešli minule, skončil jsem na týden v komatu. Přiznejte... Ta noc za to stála i tak. Zběleli mi vlasy, začal jsem umírat. Máš štěstí, že máš výjimku z Fonasilu. Armstrong nebyl tak hloupý, aby se dvakrát vyspal se sukubou. Zbohem, Lano, Pačkej Riku. Od svůdného tónu k serióznímu přešla opravdu rychle. Tohle se na ní Stryknovi vždy líbilo. Znám skutečný důvod, proč jsi v DC a mám informaci o tom, kde se nachází věc, kterou hledáš. Vážně? Kde? V prvé řadě si musíme ujasnit, že mi jeden ptáček pošeptal o té obrovské odměně. Až dostaneš, chci 20%. Děvče se o sebe musí starat. Deset, patnáct, dohodnuta, podvolil se Armstrong. To je sakra velký nálezný. Ta informace by za to raději měla stát. Ach, to bude. Sledovala jsem ho. Nikdy si mě nevšiml. Myslel si, že jsem si nechala znovu narůst křídla, protože mu to připadá sexy. Dobře mu tak. To má za to, že si zahrával s mými city. Strik netušil, že Franks má něco společného s lanou. Jen to dokazovalo, že i znalosti mistra špionáže mají své hranice. Kde je? Myslím, že se chce s někým sejít. Odjel do té staré zavřené loděnice ve Virčínii. Než mohla dokončit adresu, Strykn přesně věděl, kde to je. Kdy ten havar proběhá? Před necelými dvěma hodinami? Zetreceně! To byl problém se zaznamenáváním takové spousty podezřelého provozu. I ten nejlepší software potřeboval člověka, který si to poslechne a zjistí, o čem se skutečně mluvilo. Paranormální taktici tam budou dlouho předtím, než Strikn na místo dopraví své zdroje. Franks kontraktory pravděpodobně zabije. Strikn to čekal už, když vypisoval odměnu ve Fonasilu ale on bude pak připravený sebrat, co z něj zůstane. Náhle ho něco napadlo. Počkejte chvíli. Skuba říkala, že se má Frank s někým setkat. Kde hlídá Dwayna na A podle posledního hlášení je stále na dočasném velitelství UPKM. Kontaktujte lidi, co tam máme, a ujistěte se, že neodešel. Jeho noschled rychle odběhl, aby tam zavolal. Strykna by nepřekvapilo, kdyby ten mazaný parchant už jeho lidem vyklouzl. Začal chrlit rozkazy. Zavalejte našemu muži na ministerstvu pro vnitřní bezpečnost. Ať policii řekne, že tu část luděnic budou používat na cvičení nebo tak něco. Nechci, aby tam místní strkali nás, když uslyší hlasitější zvoky. Zavalit letectvu, ať nám dají UAV a zjistěte, jestli není dostupný satelit. Upozorněte doktorku Baskarovou, ať připraví prototypy. Paleci do Virginie. Kolik jich má poslat? Zeptal se jeden z taktických poskoků. Tentokrát to podřadné monstrum nepadcení. Pošlete všech třináct. Pane, máme tu ještě něco? ozval se další počítačový dík. Kontrolujeme odchozí hovory z toho čísla. Armstrong byl jen první. Volala také na čísla patřící berlínským Grimmům u vharijské společnosti a VSE. NSA nám posílá nahrávky. <těk> Peklo je něčím v porovnání se zhrzenou sukupou. Všechny nahrávky budou nepochybně stejné, Lana si tam bude domlouvat podíl z odměny za nasměrování profesionálních zabijáků na tvora, co ranil její city. Pomstechtivé monstrum dokázal ocenit. Vypadáte, že Lana má pořádnou sbírku kontaktů. Myslím, že na něj poslala všechny lovce, pane. Nepotřeboval vidět kompletní seznam společností, co se pokusí vybrat odměnu jemu starosti dělala jen jedna z nich. Ta představovala otravnou směsici nepředvídatelnosti a efektivnosti s opravdu únavným smyslem pro čest. Jen ze zvědavosti kontaktovala i někoho z lovců Monster sra. Ne, pane, co zatím víme, lovci Monster SRO se pátrání Frankovi neúčastní? Zklamal si mě Erle. Muž, který volal do UPKM, se vrátil. Špatné zprávy, pane Strykne. Mysleli si, že majer z poslední hodinu jedná za zavřenými dveřmi, ale on je pryč. To vůbec nejsou špatné zprávy. Spíš to znamenalo, že jeho hlavní rival a osy na vzadku je na nejlepší cestě stát se spolupachatelem teroristy. To by byla zrada. Nikdo v podvýboru nehne ani brvou, když tam majer se zabije. Připravte mi vrtulník, Na tahle dhlédn a sebně. Vypadalo to, že brzy začne pršet. Hrujiny byly tiché. Když to byl Franks poprvé, rozkládal se tu močál. Při jeho další návštěvě tu američané bažinu vysoušely a stavěly primitivní loděnice, kde se měly udržovat tehdejší dřevěné válečné lodě. Potom se z nich stal průmyslový zázrak. Starali se tu o obrovské kovové bestie určené do v největší války v historii světa smrtelníků. Teď na plotu vysely cedule varující před toxickým odpadem a všechno se pomalu propadalo zpátky do země. Navzdory průmyslovému snažení lidí bažina nakonec vždycky vyhrála. Frank našel majer se podle světla cigarety. Pro jeho chemicky upravené oči byl žhnoucí popel jako maják. Starší agent UPKM pomalu procházel mezi částečně sesutými zdmy Orientoval se jen podle slabého svitu měsíce pronikajícího mraky. Začínal být příliš starý, aby někde klopítal ve tmě. Majers minul Franksovu pozici. Mohl na něj zavolat a upozornit se na svou přítomnost, ale chtěl se ujistit, že se nikdo nesleduje. Byla dost velká zima, aby to člověku bylo nepříjemné, obzvláště takovému, co měl kvůli kouření problémy s dýcháním, ale Majers bude muset počkat, dokud si Franks nebude jistý. Loděnice byly rozsáhlé. Novější sekce se stále používala. Tahle starší byla labyrintem rozpadajících se budov a zrezivělých jeřábů. Opustili ji už před lety a nabízela spoustu únikových cest. Bylo to dobré místo pro tajnou schůzku. Majers ušel dalších 30 metrů, snažil se nezakopnout odrny trávy vyrůstající v trhlinách v asfaltu. Paměť měl dobrou, protože se zastavil u starého skladiště jen kousek od místa, kde dostali Dona Franciska Assunciona a Ramburzu Zabala de Garzu. Protože to byl hrozný jazykolám a Frank s namyšleným nemrtvým opovrhoval, Říkal mu během celého vyšetřování Chouhan. Chytěli ho tehdy, když se snažil utéct ze země. Mladý agent tu noc udělal na Frankse dojem a proto si Majer se vybral za partnera. Od té doby spolupracovali. Dnes v noci mnohem starší Majers přesně věděl, kdy se ukázat, protože tento lich vylézel jen za úplňku. Dnešní měsíc byl plný a bílý. Franks seděl v okně v prvním patře staré svařovací dílny. Oblečený jen do tmavých barev byl neviditelný pro každého, kdo nepoužíval termovizi, noční vidění nebo neměl oči jako on. Když Majers parkoval svoje auto, viděl reflektory. Žádná další vozidla už nezahlédl, ale slyšel z toho směru hluk. Mohlo jít o opatrně zavírané dveře od auta. Ukázalo se, že počkat bylo moudré rozhodnutí, protože Majers sám nebyl. O pár minut později šel v Majersových stopách další muž. Tenhle na sobě měl tmavý kabát s kápí. Franks měl na hlavní gloku namontovaný klumeč. Jedna kulka do zátelku by ho problému těše zbavila, Franks však byl příliš zvědavý a chtěl se nejdřív podívat, koho zabije. Nikoho jiného necítil, jen divoká zvířeta, co se nevyhnutelně usídlila na lidmi opuštěném místě. Potichu se kredoucí muž prošel přímo pod ním. Franks vystoupil z okna a padal, přistál v podřepu jen metr za Majersovým stínem. Ten zaslechl hluk a začal utíkat ale Franks už ho chytil, jednu ruku mu obmutal kolem krku a začal ho škrtit. Jeho soupeři to myslelo dost rychle, aby sklonil bradu a pokusil se mu škrcení znemožnit, ale na to byl Franks příliš silný. Napnul mohutný biceps a přiškrtil mu přívod krve do mozku. Muž sáhl k boku, kde měl asi pouzdro se zbraní, ale Franks mu zápěstí prostě chytil. Muž mu vzdoroval. Podle lidských standardů byl silný, ale Franks byl silný podle standardů monster. Zapřel muži z zadu nohu o koleno a přinutil ho zaklonit se, když proti němu pracovala i jeho vlastní váha. Franks ho několik vteřin škrtil, čekal na nevyhnutelné bezvědomí. Když muž ochabl, Franks ho podržel ještě pár dalších vteřin, aby si byl jistý, že je skutečně mimo, a pak ho položil na zem. Rozhlédl se kvůli dalším hrzbám. Při škrcením muže nenadělal dost hluku, aby na sebe upozornil Majerse. Franks muži stáhl kapuci a spatřil známou tvář. Byl to zelenáč z UPKM, z To bylo nečekané. Přivedl si Majers zálohu. Bylo mu řečeno, že těžce zraněný Strayhorn zmizel z nemocnice. Bylo to matoucí, proto Strayhorn nachytil zalímec a táhl ho travou. Majers se všiml mohotného stínu, jak se k němu blíží měsíčním světlem. – si, sež to ty? – Jo, rád tě snadu vidím. – Jsi v pořádku? – Majers si všiml, že Frank stáhne tělo. Kdo je to? Veštín. Franks upustil Strejhorna Majersovi k nohám. se zbledl. On je. Pak Strejhorn zasténal, jak se mu vracelo vědomí. Ticho Bohu, přítel. Řekl se mu, aby počkal, Faltě. Majers klakl vedle Strejhorna. Jemně na půl bezvědomého agenta poplácal po tváři. Tomé, slyšíš mě? Tomé! Bude v pořádku, řekl Franks. Strejhorn se rozkašlal. vytřeštil oči. Na okamžik byly plné hruzy a zmatku, nech se úplně probral. Jako prvního uviděl Majer Teď? Teti? No, Franks se na majerse zamračil. Uch, ano, Franksi, někteří z nás mají životy i mimo úřad. Vím, že tě ta představa musí mást. Majers vstal a heknul, když mu luplo v kolenou. Tohle je můj syn, Strejhorn. adoptoval jsem ho. Pověděl mu rychle Majers. Je to dlouhý příběh, mít jiná jména se ale hodí. Nikdo nemá rád, když ho obvinují z protěžování příbuzných. Dokážeš si představit důsledky na verbování do UPKM, když je jeho otec dočasný ředitel? Ne! Majers zavrtěl hlavou. Jistě, že nedokážeš. Zelenáč stále ležel, sledoval Frankse s nemalým znepokojením. K smrti si mě tam vyděsil! Vyslal jsem, že tě zabil jednorožec, poznamenal Franks. Táta mě před novou taktikou varoval, tak jsem se z nemocnice vypařil hned, jak to šlo. Od té doby se schovávám. Franksovi se to nelíbilo. Viděl, jak zelenáč schytal kulku. Lidé zásah do hrudníku tak snadno nerozchodí. To je v pořádku, vysvětlím ti to později. Majer svicítil Franksovo znepokojení. Teď máme na starosti důležitější věci. Nechte být, Franksy, to je rozkaz. Předpokládal, že už se za zaměstnance UPKM počítat nemůže, ale staré zvyky umírali pomalu. Ano, pane. Důležité je, že Thomas viděl několik útečníků a byl s tebou na začátku útaku. Může podpořit tvoji verzi. Franks byl o trochu šťastnější, že ho rovnou nastřelil do hlavy. Zelenáč vstal, masíroval si bolavý krek. Chci vám pomoct dostat toho hajzla. Pomůžeš. Mám tajnou schůzku s několika členy podvýboru. Většina z nich si myslí, že jsem příliš zaujatý. Říkají, že jsem zkompromitovaný, jako by snad Franks byl tak okouzlující. Ale ne všichni jsou hlupáci. Předložím jim tvé místo přísežné prohlášení. Musíme ale postupovat opatrně. Strikn se na to připravoval dlouho. Stále nerozumím, co je jeho konečný cíl, ale vypadá to, že je mnohem ochotnější přistoupit k drastickým opatřením, než jsem kdy čekal. Jakmile bude bezpečné vás oba přivést, tvoje svědectví k potopení na postačí. To nebude stačit. On se vykroutí z každého soudu. Chci, aby ten parchan zemřel. Chci toho albínského šmejda dostat pod drn, jeho i jeho poskoky, co vystříleli ředitelství. Chci je mrtvý. S čím ti chci pomoct, cokoliv mině blbost? Vybuchl Strayhorn. Zelenáč se mu začínal líbit. Věř mi, že bych si nic nepřál víc. Strykn je pomoci bažící tyra, na tohle byl jeho požár reichstagu Tak dlouho jsem se soustředil na mější hrozby, že jsem si neuvědomil, jakou rakovinou se jednorožec skutečně stál. Přímý útok na něj jen potvrdí scénář, který se cenoval. Útok na jeho spojence ho taky jen posílí. Obávám se, že Franks udělal přesně to, co strikn chtěl. Majers se otočil k Franksovi. Tvoj malý manifest poslal prezidenta na striknovu stranu. Ta zbrklá akce vymazala roky dobré víry. Byla to pitomost. Na co si myslel, když se vyhražoval prezidentovi Spojených států amerických? To nebyla výhrůžka. Zatraceně Franksy. Tohle není hra. Vyněsel si je. Ve snaze zastavit to, co nenávidíš nejvíce, soupeři poskytl záminku, aby to spustil. se svůj nejhorší nepřítel. Franksovi hry nikdy nešly, bylo však neobvyklé, že na něj jeho nadřízený takhle vyjel. Touhle dobou už by měl být Majers na Franksovi metody zvyklý. Co se stalo? Prezident souhlasil se zkušebním provozem projektu Nemesis. Hm, to znamenalo, že Franks bude muset zabít víc lidí. Seznam úkolů se prodloužil. Varoval jsem ho. Ti supervejaci už existují. Viděl jsem Frankse, jak s jedním z nich pojoval jsem si sakra že to nebyl normální člověk, řekl Strayhorn. Klidně bych se o to vsadil. Franks přitývl. Byli z Nemezis. My to víme, ale já jejich existenci musím dokázat vládě. Musíme prokázet, že Stricken Prax pustil bez povolení a vytvořil ty věci. Pačkej, zarazil ho Strayhorn. Proč je to vlastně tak velký problém? Jednorožec monstra využívá pořád. Proč jsou tihle tak výjimeční? Jsou vytvoření podle mě, pověděl mu Franks. Jo. Ale proč je to špatné? Franks neodpověděl. Jemu to bylo jasné, ale dohoda musela zůstat tajemstvím. Majers upustil cigaretu a rošlápl ji botou. Když se vytvoří nové živé prázdné tělo, které je stejně dobré nebo lepší než to Franksovo, zabydlí se v něm mocný netělesný tvar. Tvrdí se o nich, že jsou to padlí andělé z dimenze tradičně nazývané peklo. Co? Jak to Majers ví? Frank se jen vzácně něco rozrušilo, ale tahle chvíle k ním patřila. To je tajný. Ne, pokud čeká, že je zastavíme. Rád bych se myslel, že bych to nikdy nespustili, pokud by věděli, co tím dostanou do našeho světa. Nemezi zakázali už dřív, ale náš nejvyšší velitel jim teď dal povolení, aby v projektu oficiálně pokračovali. Pak ho zabiju taky. A všechny další, co přijdou po něm. To pokušení tu bude pořád. Džina zpátky do lahve nedostaneš Franksy. Lidstvo se tu technologii odnaučit nemůže, ale může pochopit její cenu. Musíš jim povědět, co vypustili. I když se mi příčít a přiznat, projednou je naší nejlepší zbraní pravda. Už tvoje tajemství nemůžeme dál skrývat. Cena za tohle tajemství se stala příliš vysokou. Jak jste se dozvěděl o mě? Majer se uchechtl. <laughs> přišel jsem na to sám. Jsem jeden z největších světových expertů na monstra, pamatuješ? Vím to už léta, jen jsem nikdy nic neřekl. Cítil jsem, že ti to dlužím. Myslím, že tvé důvody chápu. Je těžké být přijímán jako monstrum, ale kdyby věděli, co v tom monstru žije, nedokážu si představit, co by udělali pak. Teď vím, že jsem jim už dávno měl říct si pravdu, protože bych tím zabránil všemu, co se děje teď. Nikdy se mi to neřekl. Strayhorn mezi nimi nevěřícně těkal pohledem. Proč by měl, zeptal se Franks. To znamená, že Franks je, že ty jsi. Strayhorn vypadal hodně otřeseně, když zašeptal. Démon. Franks se na zelenáče zamračil. Co je mu do toho? Sklápni! Naštěstí to udělal. Strejhon o pár nervózních kroků ustoupil. Je toho víc, varoval majer se Franks. Pracujeme spolu už dlouho, starý příteli. Nespočetně krát riskoval život při ochraně našeho národa. Mě nezáleží na tom, kým jsi byl, protože vím, co jsi teď. Viděl jsem spoustu věcí, co utekly z pekla, ale ty nejsi jako oni. Franks sklonil hlavu. Neměl rád, když cítil emoce. Nasadil jsem na ten případ dobrý chlapy. Strikně je geniální protivník, ale není dokonalej. Dělá chyby a my je využijeme. Jste moji očití svědci. Musím vás oba udržet v bezpečí, dokud nebudeme připraveni na vaše svědectví. Jakmile získáme solidní důkaz, budeme pokračovat dál. Ne, sakre, Franksy, z tohohle se střílením, vražděním a mrzačením nedostaneš. Jen se dívejte. Vždycky jsem ti věřil. Majers k němu přišel, unaveně se na Frankse usmál a položil mu ruku na rameno. Teď nadešel čas, abyste jste důvěřoval mě. Pak Majers se dozad zasáhla kulka z ostřelovací pošky. Ozvěna výstřelu z vysoce výkonné pušky se rozléhala nad vlnami. Nestřílet! Nestřílet! Zakřičel do vysílačky Lindemann. Většina berlínských grimů ještě nebyla na pozicích. On sám seděl na boku člunu Zodiac navlečený v neoprenu s potápěckým vybavením, připravoval se skočit do vody. Kdo to byl? Nikdo z našich! Mízn se krčil kousek od něj, viděl z něj jen bělmo očí, protože si začernili obličeje. Naši ostřelovači na svoje pozice ještě nedorazili. A jeden ze tří mužů, co je mám, na termoviziu upadl. Räger zhledoval přenos malého vzdušného dronu, který poslali napřed. UAV AV bylo malý zázrak. Motor nevydával téměř žádný zvuk. Rozložené se vešlo do kufru a dalo se vypustit skoro stejně snadno jako papírový drak. Jedna termální skvrna byla mnohem větší než zbývající. Pokud tam Franks byl, patrně zasáhli jeho. Byl to ten vysoký. Negativní. Vysoký odnáší zraněného muže do ukrytu. Znovu se přesouvá. Na svou velikost je překvapivě rychlý. Teď něco zvedá. Je to velký kufr nebo nějaká bedna. Nestratě. Na vypůjčených lodích uháněli podél pobřeží a motory vypnuli, až když se dostali dostatečně blízko. Plán zněl potichu tam doplavat. Franks nebude útak z moře čekat a bylo to rychlejší, než se prodírat provozem na Beltway po cestě z města. Zazněly další výstřely, dělilo je jen tolik času, kolik bylo třeba na trhnutí nabíjecí pákou. A pokud nestřílíme my, tak do, zeptal se Lindemann. Vzadím se, že ta pekelná děvka dala tipy někomu dalšímu. Záblesk hlavně, Mízen ukázal na vysoký hrenatý jeřáb na hlavním dvoře. Tam, střelci jsou. Vrchol jeřábu se rozpadl v děsivém záblesku. Trosky se rozletěly všemi směry. O chvíli později k něm dorazil zvuk exploze. Ten velký má raketomet, ohlásil Regr. Bože na nebesích, tolik k tichému plánu. Máme to ukončit, zeptal se Mízn. Netáhnul se sem takovou dálku z Německa a nenadspal se do těsného neoprenu, aby to teď zabalil. Zapněte motory, hned nás dostaňte do doku. Franks ani na okamžik nezaváhal. Chytil padajícího se zvedl ho, jako by nic nevážil a odnesl ho do úkrytu. Během vteřiny, kterou na překonání té vzdálenosti potřeboval, se vybavil, jak krev v měsíčním světle vystříkla z rány, aby odhadl trajektorii, podle zvuku spočítal rychlost a směr a přibližně odhadl, odkud výstřel přišel. Majers se nevědomky stoupil před něj. Franks dosáhl rozpadající se zítky. Další ostřelovačův výstřel mu hvízdl kolem ucha. Majers hekl, když ho Franks položil. Byla tu spousta krve. Franks mu roztrhl košily. Žádná vesta ale ta by mu proti takové pušce stejně moc nepomohla. Majers zaječel, když mu Franks prohmatal výstupní zranění. Hlavní tepna nebyla poškozena. Dobře. Kulka čistě prošla Majersovým ramenem. Žádná kost nebyla zasažena, což znamenalo minimum odštěpků a žádná sekundární zranění, ale velikost výstupní rány naznačovala, že se kulka začala deformovat. Byla tu spousta poškozené tkáně a vnitřní krvácení. Tahle v terénu nespraví. Strajhorn zazeď skočil o chvilku později. Na člověka byl rychlý, ale jeho reakce se s Franksem nedaly srovnávat. Tati, musí se dostat do nemocnice, jinak zemře, pověděl mu Franks. Cihla nad její hlavami se rozletěla v prach. Mají nás tu na raně. Zelenáč měl pravdu. Franks se možná pohyboval dost rychle, aby se odsud dostal, ale bylo by to riskantní. On mohl schytat kulku a přežít, ale jestli znovu zasáhnou Majerse, bude s ním konec. Tlač na ránu, nařídil Frank Strejhornovy, když vstál. Ucítil píchnutí bolesti a zjistil, že kulka zasáhla i jeho, když prošla Majersem a zabořila se do jeho tvrzené hrudní kosti. Frank z do rány strčil prsty a vytáhl zdeformovaný kus železa a mědi. Byl to kalibr 30, kdyby ji Majers nespomalil, mohla mít dost cíly, aby prošla skrz a zničila mu jedno srdce. Frank s horkou kulku upustil do trávy. Za tohle zaplatí. Střelec se nacházel na vrcholku jeřábu, přibližně 300 metrů na severovýchod. Protože oblast hned na začátku preventivně proskoumal, museli dorazit, když se skrýval a čekal na Majerse, byl příliš daleko, aby ho zasáhl pistolí, ale protože kvůli průzkumu loděnice dorazil brzy, měl pod kusem plechu, který vítr strhl ze střechy, schovaný jeden ze svých velkých kufrů. Přeskočil nízkou zítku a běžel k němu. Věděl, že ostřelovač zahlédne pohyb a bude ho sledovat zaměřovačem. Na tuhle vzdálenost budou muset střílet před něj, aby kulka získala čas k zasáhnutí cíle. Franks však byl nečekaně rychlý. I zkušený střelec pravděpodobně Franksovou rychlost počítá špatně a než se opraví, bude příliš pozdě. Z! To bylo hodně blízko. Kulka mu udělala díru do rukávu. Frank skočil a kotoulem se dostal zahromadu srti. Byl v bezpečí. Odhodil plech stranou a otevřel kufr. Měl tam karabinu, ale v cestě k nímu něco bránilo. AT-4 neležel úplně nahoře, ale byl tak zatraceně velký, že se všechno ostatní muselo naskládat kolem něj. Zbraň kalibru 84 mm navrhli k ničení obrněných vozidel, takže její použití na starý průmyslový jeřáb bylo trochu přehnané. Ale ten grázl právě postřelil jednoho z jeho mála přátel, a proto Franks měl sto chutí přehánět. Vyškubl raketomec kufru, několik dalších užitečných kusů vybavení přitom skončilo v trávě. Franks si položil AT4 na rameno, vyšel do otevřeného prostoru a srovnal železná mířidla s nákladním jeřábem. Nevěděl, kde přesně se střelec skrývá, ale stejně bude stačit ten dostatečně blízký zásah, tak si prostě vybral to nejpravděpodobnější místo, kde by se jako ostřelovač schoval. Prostor mezi starými budovami zaplnil zášlech plamene, zbývající okna se vysypala. Vteřinu trvalo, než se výbušná hlavice dostala k cíli a během té chvíle se mu dostalo příjemného vizuálního potvrzení, když se muž s puškou pokoušel utéct. Exploze byla vcelku uspokojivá. V expandujícím oblaku skázy se to poznávalo těžko, ale podle odletujících kusů těl tam byl ostřelovač i jeho pozorovatel. Dobře jim tak, když postřelili jednoho z mála lidí, co podle něj za něco stáli. Zahodil prázdný raketomet. Pokud to číhali dva střelci, budou tu i další a budou tu rychle. Agente Strejhorné, hlášení! Je to zlý. Snažil se tlačit na otcovo zranění. Ruce měl od krve až po lokty. Je hodně slabý. Majers musel přežít. Franks z kufru vytáhl lékárničku a hodil mu ji. otevřel a zuby roztrhl sáček s antihemoragikem. Šlo o silný experimentální prostředek, který se zatím k veřejnosti nedostal ale UPKM na schválení FDA čekat nemusel. Strejhor nasypal prášek do rány, kde i hned začal vytvářet pěnu. S ohledem na to, že muž, který ho vychoval, před ním ležel v trávě a hrozilo mu vykrvácení, to zvládal docela dobře. – Vypadněte! Odsud! procedil Majers přezaděté zuby. – Sechrňte se! Sklápni! – Opříklil ho současně Strayhorn i Franks. Mohla poněšít STFU. Franks by v tom případě byl primární cíl a tak je mínil zaměstnat natolik, že je ani nenapadne hledat ty sekundární. Přehraboval se v kufru. – Co to děláš? – Zakřičel Strayhorn zatímco ošetřoval zranění. – Odvádím pozornost! – Franks vytáhl starou vyřazenou zbroj PKM. Neměl čase ji upravit, tak jen přehodil olovem vycpanou vestu přes kabát a zapnul si ji. Bude potřebovat brašny plné nábojů a výbošněn. Dostaň ho odsud! Strayhorn otce zvedl. Majers se stěží držel při vědomí. Nevypadal dobře. Docházel mu čas. Pod zbrojí ležel opakovací 40 mm granátovit Milkor Mark 14. Frank ho před lety ztratil na misi. Cifr špioni v UPKM ho za jeho věčné ztráty vybavení nenáviděli. Franks ho zvedl. Gigantický výbušný revolver mu sedl akorát do ruky. Blížící se světla aut po stěnách rozběhala stíny. Do staré loděnice vjížděla vozidla. Dobře. Frank se okamžitě zmocnila touha bojovat. Až je zabavím, dostaňte se k autu. Franks nečekal, jestli ho Strayhorn poslechne. Musel zaútočit rychle. Jeho pronásledovatelé budou očekávat, že se pokusí znovu uniknout. Okamžitou agresivní odpověď patrně čekat nebudou. Franks se co nejrychleji rozběhl, přeskakoval sutiny a schýbal se v prázdných dveřních rámech, když probíhal starou budovou. Na obličej se mu lepily pavučiny. Když se dostal k nejbližšímu parkovišti, několik SUV zrovna v oblaku prachu proráželo pletivový plot. Další vozidla je následovala. Na bočnicích stáli muži ve zbrojích, skočili hned, jak vozidla zpomalila. Po dopadu se rozběhly zbraně zapřené o ramena, rozptýlili se a hledali cíle. Franks se zastavil za ocelovým nosníkem staré vodní věže. Vybral se jedno auto a zamířil. Byli dost daleko, proto tam musel poslat pomalý projektil obloukem, ale Franks měl spoustu praxe. Blup! 40 mm granát zasáhl kapotu a v záblesku explodoval. Na bočnicích jedoucí muže roztrhaly střepiny. Franks zaměřil další auto, vypálil a pak znovu a znovu a znovu, než první granát vůbec dopadl. Franks vypálil všech šest co nejrychleji. Otevřený prostor náhle zaplnil řetězec explozí a létající střepy. Několik SUV bylo pancéřovaných a 40 mm granát ke jejich proražení nestačil, ale muži jedoucí na bočnicích měli smůlu. Jeden granát explodoval na mřížce jedoucího suburbanu. Řidič to mohl zvládnout, kdyby nespanikařil a nestrhl příliš prdce volant. Auto se zvedlo na dvě kola, najelo do výmolu, převrátilo se a dál klouzalo po střeše. Frank hodnotil škody. Bylo tam několik zraněných a křičících mužů a mnohem víc těle leželo v měsíčním světle nehnutě. Jeden vůz byl neobrněný a hořel. S rachotem se zastavil o stěnu skladiště. Dveře se otevřely a ven vyskakovali muži pro následovaní oranžovými plameny. Na autě se vzadu skvělo zlaté logo PT, ale pak chytila nádrž a celé vozidlo pohltil oheň. Zahlédli ho. Stahovací střecha na jedné dodávce se změnila ve věž, z otvoru vylezl muž s přilbou, chopil se namontovaného rotačního kulometu a otočil ho k vodárenské věži. Frank zby pár kulek zvládl, ale ne šest tisíc za minutu. Proto se rozběhl do strany, než kolomet zahájil palbu. Jednu nohu vodárenské věže téměř okamžitě přeseknul vedví. dví. Prázdná nádrž se převrátila. Dopadla hlasitým rachotem, ale co bylo důležitější, i s obrovským oblakem prachu, ve kterém se schoval. Přímo před ním stála opuštěná tovární hala. Sklo z oken zmizelo dlouho předtím, než je zatloukli. Frank sproskočil práchně vějícím dřevem, plaňky se rozstříštily, jako by tam vůbec nebyly. Dopadl na podlahu a překulil se v tlusté vrstvě prachu. Střelec ho v mlze sledoval. Temnotu zaplnilo světlo a jiskry, jak stopovky provrtávaly zdi. Jeho rotační kulomet pálil tak rychle, že se kolem něj zdánlivě v jediném okamžiku objevily stovky děr. V podlaze před jeho obličejem zela černá díra. tu byla rozbitá. Franks se k ním plazil, zatímco kulomet porcoval továrnu na kusy. Nebyl čas udělat to bezpečně, tak se prostě do díry převalil. Panovala tam taková tma, že ani jeho posílené oči neviděly dno. Snad se nenapíchne na zrezy vělé výstuže betonu. Už se mu to jednou stalo a nebylo to příjemné. Zheknutím dopadl na bok. Byl to jen šestimetrový pát a skončil na betonu. To na zlomení jeho kostí nestačilo. Podle rachotu nahoře kulometčík dál cupoval budovu a ostatní se k němu přidali. Do díry pršel prach a třísky. Podle pachu poznal, že tam něco chytilo. Strayhorn by raději měl využít příležitost a dostat majer se pryč. Frank splácnul do jednoho chemického světla na vestě, stačilo to, aby se mohl rozhlédnout. Místo bylo plné z strojů neznámého účelu. Vzadu viděl schody. Za chůze otevřel buben granátometu, vysypal ho a začal nabíjet náhradní granáty z vesty. Střelba ustávala. Lovci se za chvíli opatrně přesunou na jeho poslední pozici. Jeho boty zadoněly na kovovém schodišti. Byl to zvláštní pocit, že by Majers mohl zemřít. Samozřejmě zuřil, ale vztek byl normální. Bylo v tom i něco jiného a nelíbilo se mu to. Nezvyklý pocit se mu usadil v žaludku, znervozňoval ho. Dveře na vrcholu schodiště byly zamčené na řetěz, ale Franks stará rezavá držadla prostě vyrval a dveře otevřel. Továrna už pěkně hořela, ale začínalo pršet, tak se požár pravděpodobně nerozšíří. Byl to pořádný slejvák. Dobře. Spolu s kouřem omezí lidem viditelnost. Franks viděl paprsky výkonných baterek pročesávajících nové díry, které lovci nadělali do stěn. Přikrčený Franks našlapoval mezi sklem a zrezivělými trubkami, dokud se nedostal k oknu. Většina lovců se stáhla z otevřeného prostoru a dál odhořícího SUV. Jeden palebný tým postupoval k jeho poslední známé pozici. Franks zahlédl SUV s kulometem. Bylo silně opancéřované, takže 40 mm granátu určitě odolá, ale kulometčík ve věži ne. Franks obešel roh, zamířil na jeho přilbu a vypálil. Kulometčík zmizel v záblesku ze světla a masa. Franks se vyklonil a poslal pár dalších granátů mezi muže, co ho hledali, zbytkem podělil zbývající SUV. Dvůr rozervali exploze, ale on je neviděl. Otočil se a stáhl dřív, než mohli lovci opětovat palbu. Konečně Franks pochopil, co cítí. Hrůzu! Majers zemře a Franks bude znovu opravdu sám. Byl to vztek smíšený se smutkem a strachem. Ani trochu se mu to nelíbilo. Na prožívání hrůzy nebyl zvyklý, proto se Franks rozhodl, že pro následovatelům, kteří ho přinutili něco takového cítit, tu zkušenost oplatí, jen to bude mnohem horší. Lovci už se vzpamatovali. Franks z vesty vytáhl bojový nůž. Teď zjistí, jaké to je, když je někdo loví.